Ранок вітряний, буйний, і від заводів західний вітер жене не розпатлені дими. Небо южить, сонце над садками не такої якості, як учора. Іван, їдучи в Індію, жартував. Микола наш не дарма ото пилюжинку впіймав у мікроскоп. Вернусь, мабуть, не впізнаю зачіплянки. Ніякого диму, ні світкіль. Тільки Миколині фільтроустановки, побачу, з мідною табличкою. Зроблено в зачіплянці». Поки ж дими димлять у реальності, а фільтри існують у мріях ентузіастів. Микола вважає, що легше винайти, аніж впровадити. Скільки пропонували різних способів фільтрування? Скільки тих проєктів, навіть схвалених, лежать по шухлядах, канцелярську пилюку вловлюють? Директор війців фільтри в печінках. Простіше йому потрібне, дешевше. А поки що він давитиме вас димом, сотні тон залізної пилюки викидатиме на місто, і сам нею дихатиме також. І все тільки тому, що газовловлювачі нібито не дають видимої вигоди виробництву. Якби хоч якоюсь часткою процента позначились на плані, давно б він їх увів. А так, труйтесь. І самі труїтимусь. Рудим пилом та сажею засиплю ваші акації, смородом коксохіму, переб'ю аромати їхні. Бо мені не до лірики, мені б тільки швидше». Догнати запорожців Перегнати Азовсталь Доповісти, відрапортувати В цьому смисл мого буття Вдома на веранді над склянкою чаю Сидить Олекса Механік Скаржиться старій Баглаїсі Ніколи не думав, що стільки в нас крутіїв Та ще крутіїв такої високої кваліфікації Свободу дав мені наш директор На два тижні, товаришу Механік Увільняю тебе Бери машину, ганяй, скільки треба тільки доведи до кінця ту справу з відсійником, бо ще одну і комісії ждемо. Зубами взявся я за це діло, кинувся по установах, в усіх кабінетах пороги поубивав, усі дозволи одержав. Залишилось ніби непростіше поїхати в приміський радгосп, щоб конкретно вказали місце, де нам дозволяється збудувати свій заводський відсійник. Отже, до директора радгоспу, до шанованого на всю область героя соціалістичної праці, товариша Бублика. І оце три дні до нього їй Три дні ганяюсь за ним по всіх полях і не можу піймати. Невловимий, як дим. Він просто ховається від тебе, каже Микола, присідаючи до сніданку. В того бублика свої міркування. Про що йому з тобою, варваром, говорити? Навіщо йому твоїм смердючим відстійником поганити квітучі поля? А в нього вони справді квітучі, згоджується механік. Самого маку плантація невже навмисне водить мене за носа, я зрозуміти в такий спосіб. Робіть, товариші, замкнутий цик. Смокчете прозорої з Дніпра дедалі більше, а що повертаєте природі? Отруту потоки мертвих агресивних вод. Ні, Бублика не мушу зловити, каже Миколин друг. Завтра поїду до нього о четверті ранку. Чатуватиму біля двору ще до схід сонця. Будь що, ви з того Бублика його вирішальний підпис. Паперів усяких розвелось, людей топлять, каже Баглаїха. Ченуші, нашу ткаченчиху, скільки ось мордують за папірець, мабуть, до суду дійде. І тільки через те, що ми ще їй три роки трудового стажу з'їли. Мамо, досить критики, зводить брови Микола. Краще звільняйте нам стіл для цілком позитивної діяльності. Засядуть вони за столом на цілі години. Нараз, упершись поглядом у розгорнуте креслення, механік пошкребе свій голий, загорілий череп. Не раз і студент у задумі погладить потилицю, шукаючи виходу з якогось глухого кута. А садки блищатимуть мускулясто гіллям, і вітер ганятиме їх, і сонце непевним блиском, наче пригашане, блищатиме у воровищі заюженого неба. Перерву зроблять собі зачіплянські едісони, коли загаласує вуличка веселими дитячими голосами. «Гляньте, он вони!» Обидва, і Олексомеханік, і Баглаєнко-молодий, повискакують з хати на дитяче... Ала лакання і теж стануть дивитися собі к собору. В небо, де високо вгорі, в бору оранжевій хмарі коксухімівських димів, сліпучо зблискують чиїсь, мабуть, прапірного прокатника голуби. Хто всіх там ганяє, хлопці чи сам господар, підіймає обережно їх над собором, над валуванням важких димів, щоб там, у понадхмар'ї, на чистих висотах, добули розумні птахи собі свіжого повітря ковток. Звідусіль усім селищам видно, як вони то згаснуть, то знову виринуть у тій бурооранжевій повені, і, мов рибки, трепещуть у ній, ледь помітно набираючи висоту. Вже усіх нема, розтанули, сникли, а по якійсь хвилі знову засрібляться, схожі на біленьке листячко, розвіяне вітром у тій буро червоній хмарі. Задар голову баклай, стежить, як поволі, але вперто підіймаються голуби над собором, як наче й собор витягують за собою. Круг за кругом тягнуть у небо разом з його банями та шпилями, виводячи над цим видимим ще свій якийсь вищий невидимий собор. Небайдужа зачіплянка до такого видовища. Навіть хто в нічній був, і той розбуджений алалаканням голуб'ятників, вичвалює на подвір'я і ще заспано стане дивитись на ту неприродно-оранжеву коксохімівську хмару, крізь яку поволі пробиваються вгору білосніжні голуби прапірного. Все глибше у височинь, щоб хоч там чистого Без ангідрітів повітря ковтнути Стоїть на подвір'ї серед збудженої малечі баглай студент Погляд невідривно там, де птахи То згаснуть у хмарі над собором То знову стріблястою затріпочуться Зблиснуть, мов білі іскринки І весь час хлопець почуває ніби чийсь погляд на собі Задивлений у небо не помічає Як двоє по-дівочому бачучих Зеленавих очей, путайки стежить за ним згущавини ягорових джунглів. Розділ 3 Цей старовинний, ще козацьких часів собор, був він од яльки в дитинстві, захований обрієм вовчугів. Хоч на стань, ніколи не видно його повністю. Бачила зі степу лише вершечки, голубі його маківки. Пасе бувало дівчата ляд біля своєї драної ферми, Блукає з ним по рудих спалених сонцем балках, де тільки будь-який, мов кактус, сиди десь у мексиканській пустелі. А зійдеш на пагорб, і перед тобою вдалечі, за маревом сонця, блакитніє оте високе, вершечок мрії дитячої. Блакитні планети твого дитинства. Мати розповідала, як ще дівчиною ходила до собору на богомілля. Босами йшли, берегли зувачку і лише там зувались перед порогом першні ступити до того храму святої краси. Єлька при фермі виростала. Батька не знала зовсім. Як фронт переходив, нібито пережито було її від солдата безіменного. Росла, не знаючи, що то воно таке, батьківська ласка. Та й чи багато хто її знав із Єльчиних ровесниць? Мати працювала на постійній свинаркою. Літо й зиму, будень чи свято, із світою до ночі тільки приплоди, опороси, запарки, комбікорм. Єлька Оленка весь час біля неї у колі цих інтересів Навіть як до школи пішла то й тоді весь позашкільний її час На фермі минав Тут були її еллади та вавилони Бо треба ж було якось жити Серед повоєнних нестатків Нікому не було легко А як у житті Безмужній матері-одиначці Що не вміла справління вимагати Вміла тільки працювати чорно Інша хоч викричить своє право Вибанітує бригадира а голос Єльчиної матері звичний був тільки просити. І то ще добре, як пообіцяв бригадир гарбу соломи на зиму. Але навіть обіцяного не завжди діждешся, бо він по-своєму перекрутить, бо влада його тут більша, ніж у римського цезаря. Що хоче, ти зробить. Не поставиш мого реча, не буде й соломи, хай хоч і вода в хаті замерзає. Бери тоді, як стемніємо тузок, та з матір'ю покрадьки в поле, до скирти. Отак, мимоволі, ще й злодійкою станеш – Самі тебе такою зроблять Смичеш похабцем, озираєшся Серце з грудей вискакує Нав'ючені в'язанками Йдуть потім спотикаючись від скирти Аж до землі Їх та солома гне Нема людини, сама купа соломи По засніженім полю сунеться Задичавленою відлюдьковатою росла А коли підросла То й бригадири стали помічати Гарне ж дівча росте Після високого синього літа небо осені обвалюється на степи важкою мрякою, туманами, і нема більше в далині твого ясного собору. Нема й далини, маленьким стає світ. Вечори довгі, темрява навкруги непроглядна, в корівнику летючими мишами світять, дарма, що металеві щогли високовольтної над самою фермою гудуть. Одного дня з'явився на фермі приїжджий агітатор з портфелем, плід улиці, «В кепчені, в червонім картаті кашне». «Як тут у вас, дівчата, кіно буває?» – Бадьоро опитував. «Та бува. Оплати досить?» «Та досить. То чого ж вам ще не вистачає?» – допитувався щирим подивом. А галька переросток, що майже надію втратила на заміжжя, тихо йому зніяковіло. «Хлопців!» Пирснули разом усі, посміялись, а воно вже не до сміху, бо хлопців і справді в селі мало позуставалося. Той у ремісничий пішов, той в армію, той на новобудови подався. Спитав потім ще, чи річка в них є, щоб улітку можна було приїхати, загоріти, як вони».